מלכים ב', פרק יא. ועתליה האם החזיהו ראתה כי מת בנה, ותקום ותאבד את כל זרע הממלכה. ותיקח יהושבע בת המלך יורם אחות החזיהו את יואש בן החזיה, ותגנוב אותו מתוך בני המלך המומתים, אותו ואת מניקתו בחדר המיטות, ויסתירו אותו מפני עתליהו, ולא הומת. ויהי איתה בית אדוני מתחבא שש שנים, והטליה מולכת על הארץ. ובשנה השביעית שלח יהוידע, ויקח את שרי המאות לכרי ולרצים, ויבא אותם אליו בית אדוני. ויחרות להם ברית, וישבע אותם בבית אדוני. וירא אותם את בן המלך. ויצווים לאמר. זה הדבר אשר תעשון. השלישית מכם באי השבת ושומרי משמרת בית המלך, והשלישית בשער סור, והשלישית בשער אחר הרצים, ושמרתם את משמרת הבית מסך. ושתי הידות בכם כל יוצאי השבת, ושמרו את משמרת בית אדוני אל המלך. ויקפתם על המלך סביב איש וחליו בידו, והבא אל השדרות יומת, ויהיו את המלך בצאתו ובבואו. ויעשו שרי המאות ככל אשר ציווה יהוידע הכהן, ויקחו איש את אנשיו, באי השבת עם יוצאי השבת, ויבואו אל יהוידע הכהן. ויתן הכהן לשרי המאות את החנית ואת השלטים אשר למלך דוד, אשר בבית אדוני. ויעמדו הרצים איש וכליו בידו, מקטף הבית הימנית עד כתף הבית השמאלית למזבח ולבית על המלך סביב. ויוציא את בן המלך, וייתן עליו את הנזר ואת העדות, וימליכו אותו, וימשכוהו, חף, ויאמרו, יחי המלך! ותשמע תליה את כל הרצין העם, ותבוא אל העם בית אדוני. ותרא, והנה המלך עומד על העמוד, כמשפט, והשרים והחצוצרות אל המלך, וכל עם הארץ שמח, ותוקע בחצוצרות. ותקרע עתליה את בגדיה, ותקרע קשר, קשר. ויצב יהוידע הכהן את שרי המאות, פקודי החיל, ויאמר עליהם, הוציאו אותה אל מבית לסדרות והבא אחריה, המת בחרב. כי אמר הכהן, אל תומת בית אדוני. וישימו לה ידיים, ותבוא דרך מבוא הסוסים בית המלך, ותומת שם. ויכרות יהוידע את הברית בין אדוני ובין המלך ובין העם, להיות לעם לאדוני, ובין המלך ובין העם. ויבואו כל עם הארץ בית הבעל, ויתצוהו את מזבחותיו, ואת צלמיו שיברו היטב, ואת מתן כהן הבעל הרגוהו לפני המזבחות. וישם הכהן פקודות על בית אדוני. ויקח את שרי המאות, ואת הקרי ואת הרצים, ואת כל עם הארץ, ויורידו את המלך מבית אדוני, ויבואו דרך שער הרצים, בית המלך. וישב על כיסא המלכים. וישמח כל עם הארץ, והעיר שקטה. ואת עתליהו המיטו בחרב בית המלך.